34. fejezet. 2020. Dél-Amerika. Büdös van. Hideget és keményet érzek magam alatt. Megmozdulok. Érzem, hogy a betonon fekszem. Próbálok a hátam alá nyúlni, de nem mozdul akarom. Megrántom a vállam. Lánccsörgése rá a válasz. Ó, a picsába. Oldalra fordítom a fejem. Ekkor fogom fel, hogy a betonon áll a víz. Kiráz a hideg, mordul egyet a gyomrom. Nagyot nyelve tuszkolom le a nyálamat. A félhomályban kell egy kis idő, míg eljut a tudatomig a helyzet. Megemelem a fejem, ami hasogat ugyan, de legalább nem szédülök. Betonfal vesz körbe. Fent a magasban a rácsos ablak enged be némi fényt. Olyan ez a hely, mint egy börtön. Robert, hallom meg Paul hangját mögülem. Ülő helyzetbe tornázom magam, és a hang irányába fordulok. Megnyugszom a ténytől, hogy életben van, és értetlen. Hol vagyunk? Egy Végig Végignézek magamon. Fegyvert keresek, de nyilvánvalóan mindent elvettek tőlünk. Fegyver? Viccelsz. A seggünk lyukától a szánkig meg lettünk motozva. Semménk sincs. Előre döntöm a fejem. Így meg tudom dörzsölni a szememet, mert olykor még káprázik. Nagyon kell pisilnem, de ezt most háttérbe szorítom. Mennyi ideig voltam eszméletlen? Három órát kb. Pontosan nem tudom, mert az órát lelopták rólam. Mi történt? Elájultál. Én meg nem kezdtem egyedül akcióba. Behoztak minket ide, aztán elmentek. Azóta ránk sem nyitották az ajtót. Glória nem mondott semmit. Egy kukkot sem. Felsóhajtok. Csak remélni tudom, hogy nem végleg léptek le. Bárki tudja. Talán akkor lennénk csak igazán szerencsések. Figyelted az utat? Nem vittek sehova. A kocsma mögött volt egy pénce abban vagyunk. Hol a gép, ami a jelet adja? Ott maradt. De valószínűleg fényjük sincs, hogy jeleket ad. Meg fognak minket találni. Feltápászkodom, ami nem megy könnyen, mert a lánc fölfelé enged mozdulni, lefelé viszont nem. Csurom víz a ruhám. De nincs sérülésem, tehát nem bántották egyikünket sem. Végre van erőm teljes testemmel Pól felé fordulni. Jó ideig meredünk egymás szemébe. Jól vagy, Robert. Nem. Elbasztam, Pól. Felhúzza a vállát, majd elmosolyodik. Hát, volt már rá példa, hogy elcsesztünk dolgokat. Én komoly maradok. Számomra ez nem vicces. Nem katonaként mondtam csődöt, hanem férfiként és emberként. Ne szépítsünk! Egy nő elvette az eszemet. De hiába minden, mert ahogy visszapörgetem az emlékeimet, rájövök, hogy most nem tudnám megtenni. Nem bírnám őt bántani. kód ide vagy oda. Pól egyszer csak felröhög. Hát, apám, nem tudom, mit adott be neked, de úgy osztottad őt, mint egy krupé alapokat. Valami rémlik. Folyamatosan aláztam és kurváztam, és a halálát akartam. Ó, igen, emlékszem, a tekintete itt táncol előttem. Teljesen elveszítettem a kontrollt, kussolnom kellett volna. Ugyan? Éppen itt volt az ideje, hogy valaki helyre tegye. Újra felröhög. Bár szerintem nem érintette meg a lelki világát a csúnya szó. Szeretem Polban, hogy a legkétségbejtőbb helyzetekben is képes nevetni és nevettetni. Már egyszer mondtam neki, te röhögve fogsz meghalni. Nem piskóta a csaj. Nyögöm, miközben kitörlöm az arcomból a vizet. Megveszel érte, mi? Hát ezek után bottal sem piszkálnám meg, Elmebeteg spiné. Hazudsz, Elepet érte. Nem felelek, az ablakon a rácsot figyelve keresem a lehetőséget. Sosem tagadtál még meg parancsot, most miatta tetted. Magamért. Paul látja rajtam, hogy nem fogok erről beszélgetni. Érzések katyvasza szakavarok bennem, és ennél már csak az a rosszabb, hogy ennek ellenére üresnek érzek mindent. Az életemet adtam volna ezért a nőért, lehet, hogy csak katonaként, de akkor is. Tényleg nem csináltatok akkor éjszaka semmit? Tényleg. Nyali-fali csak volt, röhög föl. Te akkora hülye vagy. Na. Jó, az volt, de semmi más az életemre. Oldalra bitszen a feje majd köhint egyet. És esküszik a katona az életére, akinek jelenleg az élete fabatkát sem ér, mert ugye lehet, hogy két perc múlva főbe nek minket. Nem lesz rá képes. Ugyanúgy nem fogja tudni megtenni, ahogy én sem tudtam. Áltatod magad. Akkor már megtették volna. Van valami terv. Terv az még nincs. Lassan éledezik az elmém. Tervem még nincs, de akaratom igen. Kiinnen túlélni a szemébe nézni. Igen, a szemébe akarok nézni. Nem mondanék semmit, de szükségem van erre. Nincs tervem, rángatom meg a láncot, de olcsó remény, hogy sikerül kiszakítanom. Robert, kérdezhetek valamit. Pfff, mióta kérjenekhez engedélyt? Neki is beadtak valamit. Mielőtt összeestél, egyetlen szót mondtál. Próbálom felidézni a pillanatot, de nem ugrik be. Igen, és mit? Szeretkezni. Hosszas csönd telepszik ránk, a pillantásom a földre kúszik. Igen, már tisztán emlékszem, és arra is, hogy miért mondtam. Az elmém már el volt borulva, Glória gyönyörű mesztelen teste vonaglott előttem, és semmi célom nem volt már, csak hogy szeretkezzek vele. Elárulok egy titkot, suttogja. Rákapom a fejem, felhúzom a szemöldökömet. Milyen titkot? Amikor ezt kimondtad és összeestél, a csaj elsírta magát. A csaj, az alany, Glória Csávez, ki tudja ki ő ki a csaj. Az ajtó túlfeléről zajt hallunk. Valószínűleg a zárral bajlódnak. Tudjuk, hogy hamarosan kinyílik az ajtó és itt fog állni előttünk a jövőnk. Halál vagy élet? Küldetés? Választás? A durom, hogy Glória személyében érkezzen. Bele akarok nézni a szemébe. Ha a végzet, akkor is.